Eta egia esan, ba, partidu oso zaila so izan da, eh? konkenze lideran moduzea torri da, eta nabalitu da, oso ondo jolaztun dute, talde polita bate eta asko, asko korrikeagin dugu, eta... eta, bueno, hori ba, zera etu bigarren gola lortzea, baina ezin izan dugu, azkenean. Bueno, pena bat, baina bueno, posik, eh? irupuntu eta, eta aurrera. oso ondo asigera, e, e, liga, eta bueno, oso posik haude, lanian, e, talde berria daukagu, Sergio baita lehenengo lehen urtea dago hemen, eta, bueno, zaila... E, osaia da gauzak, baina taldea lana esinte egiten du eta hori garantzizona da e, oraingoz partidus partidu eta iru puntu lurazten bat dugu, ba oso pozik eta gero ikusiko dugu nonga den Ba, normalien hemen kostata izatea e, garaipendanak eta, bueno, iru puntu garantzitzu gondazteko eta ekipu konfiantzia hartzen juteko ba, Betiz eta azale garaipena gerrezkan jartzea eta oingontan hiru izen ditu eta berurren mazten laguaren nahi da Badiru di, eh, bueno, taldeik sufritu harko gautela emendik eh, puntua katerazeko ez? Bai, bai, hori baziko izangoak, eure etxin fuerte hoti ez, eta emendik puntu gire, ema nahi, nahi dituna, lan asko emorko Hasien eren eh, zalantzarekin hasi zenuten denbora aldia, baina pixkanaka dagoeneko beratzi lortu dituzue eta badiru di eh, taldeak ez dela horremestre sufrituko, ez? Asi eraten zen bezala. Bueno, zalantza hoxe kanpotik ikusi dira beti, baina bueno, barru neongaan antza beti eugideu iluzi xuta konfianzia geure taldeikin, da ez gatzu, sorpresana, rapau. Igandean dut bon, ornestan hueskandako ze partida, beregek ez dira bat ere ondo hasi eta gian aukere izan daiteke berri puntu ateratzeko keteratzeko ez? Bai, ez te hasira igunenean, baino goxeni ibiltzeko taldi da seguruko ialdin bukako dela, oso fuerti gilaago eta seguruko kostatatako kostata duela zegoza, handiken. Bukatzeko ba, norokitzen zuzure burua irunen, ezte egun galeen, e, bat urtetan erugarren baian, gero lehen urtean sexta hon ibilion doren. Ba, oso ondo guztua benetan, hola, hola azte tempora egainek konfianzia hartzeko honena da, eta talde oso politxego konfiantza konfianza ondize bateu, beztu haxuek, amenazteko eta oso guztua ameneotik.